Salent, la municipal, la principal, Ràdio Sallent 107.6 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Serientins, Serientines, amb la sintonia del Coldplay, viva la vida, comencem un nou entre nosaltres. Bona tarda. Ai, est... I és que ja arribau en temps, oi que si sí, Olga? I tant, ho esperem, bueno, amb cantaletes. Amb energia, en cantaletes, que parlarem també del de la Champions del Barça que es celebrarà aquí salient també a l'embalat a les dos quarts de nou em sembla, ja, direm, ja donarem més informació més endavant. Ja ho buscarem? Ja ho buscarem, sí, perquè aquí el, aquí la ràdio ens van arribar informacions ja ho sabeu, si feu alguna activitat també alguna entitat ens ho podeu enviar i nosaltres molt, molt amablement us direm per antena Clar que sí, home I bé, tornem, tornem aquí a l'estudi, perquè avui Avui fem un programa diferent, oi, Cassioga? Una mica, una mica diferent. Tals, els, els us hi hem de pensar, ostres, aquests joves només fan que parlar ells i ells i ells. I els altres? I la Cristina. I la Núria. I el pito. Vull dir, el chato. El chato. <ríe> I, i, I tots ells? No, avui no els tindrem. Uh, avui no els tindrem, però tot i així hem preparat un programa molt especial. Uh, un programa en què repassarem totes les cançons o intentarem repassar algunes grans cançons que van ser de l'estiu. I per què això? Ah, i per cert, Martí, també uh, direm o ho intentarem dir i ometrem el nou anunci d'Estrella Damm. Sí, perquè fa res ha sortit, ha sortit, aquí el, ha sortit a internet i ja l'han penjat al YouTube, encara no es passa per la tele, em sembla que es començarà a passar pel, 13, pel 30 de maig. I res, parlarem una mica, parlarem, us passarem la cançó amb exclusió. Ja sabem que el maco del, de la cançó és el videoclip. Clar, home. Però tot i així us farem un abans de la cançó, us explicarem qui la canta, per si, per si us agrada molt, els actors que han fet el videoclip... Cinc cèntims de com són les imatges, de on són aquells moments, de si alguna especial passa... O fins i tot on l'han gravada. Tot això i més, aquí, a l'Entre Nosaltres. That was the the I per començar a fer una miqueta de bo que ens caigui una miqueta ja la baba de, de l'estiu quina que ens hem preparat? Doncs n'hem preparat una de bastant especial un raio de sol I l'interpreten Los Los Diablos You can say you can, shines, can i you be always be a friend you can know that was until till the end will shine together told you i'll be here forever ja tornem a seguir. sí, ens has trucat el Joan Tomàs, Joan Tomàs, ja tornem a parlar ja, ja tornem a ser aquí, m'entén, no? L'únic que hi ha moltes coses per fer, volem fer un programa molt variat, molt preparat i tot porta feina Hem posat dues cançons una era la que hem dit de Un raio de sol i després hem posat una altra de ombrela. Una gran cançó, Umbrella de Bases Vols no sé si ho he dit bé, crec que sí Diria que sí, però... La pantalla està mica borrosa i no podem acabar de veure bé I abans estàvem parlant de la final de la Champions que competirà al Ma Manchester, amb, Manchester el, United. amb el Barça. I aquí Sallent també es farà. Sí, també es farà, Es farà a l'embalat. Sí, podreu viure tots els Sallentins en directe, amb tot fent pinya amb les vostres colles, amb les vostres famílies, amb els vostres amics. Amb qui vulgueu, ja ho sabeu. I viure 90 minuts a l'embalat que, que... vamos... Esperem que hi hagi molta gent, bueno, jo sóc per que no hi seré, però bueno, jo ho dic. Que esperem que hi hagi molta gent i això. Doncs recordem les hores, serà el dissabte 28 de maig, o sigui, aquest dissabte de, la, de dos quarts a nou, de dos quarts a nou fins que s'acabi el partit. Espero que si, si, si guanyem... P pot durar 90 minuts, pot haver-hi pròrroga i a més, a més, pot haver-hi penals, o sigui que això es pot allargar fins, fins l'any que ve. I, I a més a més, a més uh, si es guanya, que espera que es guanyi... Esperem. Si es guanya, doncs després, segurament que hi haurà la festa a l'embalat. Així que ho sabeu, aquest dissabte, a partir de dos quarts de nou, sí, sí. a partir de dos quarts de nou, aconseu-vos fins a l'embalat i així veureu tots els serientins la final de la Copa d'Europa. Un acte organitzat per la Turbina Sallent i la penya barcelonista de Sallent. Aprofitem també per dir que hi haurà servei de bar amb entrepans i l'entrada és totalment gratuïta. Bé, ens acaba d'arribar una informació d'última hora. Tenim l'espectacle de dansa nul. Un espectacle que es farà avui divendres 27 de maig a partir de les 10 del vespre. Recordem que això es farà al Parc de la Fàbrica Vella, a càrrec de... D'IFORE. Perdó, diàfore. Així que ho sabeu, quan acabi el programa acosteus també fins a la plaça fins al parc de la Fàbrica Vella allà baix la Torre del Gas on podreu, escolt, on podreu gaudir de l'espectacle de dansa nul, a càrrec de diaforer I també tenim el concert dels 30 anys de l'Escola de Música que es farà el divendres dia 3 a les 10, a les 9, perdó a les 9, sí, no. les A les 8 9. del vespre. Perdó. Hòstia, <laughs> amb les hores sóc fatal, eh, A les 8 del vespre a l'embalat. <tots> Això podríem explicar una miqueta, també, perquè hem de donar l'exclusiva, encara no s'ha dit mai per qui a Ràdio Cellent encara no ha sortit mai a la llum, només ho saben fonts d'organització i nosaltres, perquè, esclar, si no, no ho podríem dir, uh, que Ràdio Cellent i col·laborarà activament. I com hi col·laborarà? Doncs fent... Fent de presentadors presentarem l'acte perquè recordem que Ràdio Salient també fa els 30 anys i l'escola de música fa els 30 anys. I com no, celebrar-ho tots junts. Serà la d'aniversari amb la mostra de totes les aules instrumentals i conjunts de l'escola que, que oferiran un concert extraordinari. Així que ja ho sabeu, el divendres dia 3, el divendres que ve a les 8 del vespre a l'embalat concert dels 30 anys a l'escola municipal de música i si per alguna raó desconeguda no hi podeu anar tranquils, connecteu Radio Cellent 107.6 FM i nosaltres us oferirem aquest concert que dos servidors hi toquem, jo amb el piano i ell amb la guitarra i estarem encantats que ens escolteu i a part d'això també estarem nosaltres presentant i l'equip de l'emissora la presentant l'acte i donant alguna entrevista també tindreu per allà. Us donarem més informació el dimecres del pot de les Sorpreses, el programa presentat per Pilar Coit, el de la setmana que ve. Sí. I ara un tema musical, llevo, un tema musical de Filippo Landini, anomenat Viola. Sé qui sóc, de dir em fa feliç. Surto corrents cap al carrer, el dia sembla diferent. Avui la gent ja no té pressa. i por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà que ens aturem Di I ara us parlarem una mica de la cançó de l'estiu. Començarem per una de les cançons que crec que va transformar les cançons de l'estiu. Es va passar que sigui un, de només una cançó que, que sigui a un videoclip. Sí, estem parlant de S'ha marcat el, el primer anunci de Sayadaan que va fer de la cançó de, de l'estiu. Jo crec que va marcar aquesta cançó, eh? Va marcar. Uh, tothom tothom em diu, t'agrada la cançó aquesta de l'estiu nou? I diu, oh, a mi m'agrada més, més la primera, la primera. Diuen que les primeres sempre són les bones, uh, això sembla. Uh, està clar que aquesta per la meva paret, aquesta sempre serà la, la cançó de l'estiu. Sí, perquè quan te l'ensenyen dius, ostres, aquesta és la que sortia en aquell anunci. I el que està molt bé, que això crec que ens passa a tots, és que diem, hòstia, aquesta cançó no m'agrada gaire, era millor de l'any passat. I al final acabem escoltant-la durant tot l'estiu. Sí, la veritat és que sí. Ens la quedem posant de cançó quan ens truquen al mòbil, de tot. Acabar, al final acabem farta i després l'any que ve direm hòstia, era millor -la de l'any passat i així sota l'estona ara us llegirem una petita entrevista que li vam fer amb el, amb el grup Billy the Visions i compositor del hit Estiwenc S'ha marcat perquè S'ha marcat és en realitat una cançó molt trista aquesta cançó la podreu escoltar després d'aquesta petita intervenció que farem nosaltres una cançó de Billy the Visions del vestit de dona i de les pintes de Macarra s'amagava una persona tímida i frègil victa, víctima de l'homofòbia que, ca que caracteritza el món del futbol Lars Linkit va haver d'abandonar el seu somni de ser jugador professional quan la seva carrera estava a punt de brillar des de llavors va decidir centrar les seves energies en el seu altre somni la música tant tot que se besà. Que nè. També suma. I eras recuerca. Va, per que you know no sempre després de crear una menos tiesa. Després de crear una banda, By The Vision and the Derks, obrís segell discogràfic propi i regalar les cançons a través seu, de la seva web. Llars i el seu grup arribava a Espanya de mà d'una coneguda marca de cerveses catalana, que havia triat de les seves cançons. S'ha marcat per protagonitzar un anunci. M'esperava veure el vestit de dona. Només amb han vist així en els concerts, ara està davant del veritable Lars. Eren totalment desconeguts a Espanya. Com van arribar fins a vosaltres, Estrella d'Am, per gravar, gravar l'anunci? Van buscar a Google una cançó, el títol, que el títol inclogués la paraula summer, en anglès, estiu. I la nostra és la que més va agradar. Agraciós és que només cants summer, Dues vegades en tota la cançó. Només, canten, només diuen la paraula Summer durant tota la cançó. Podria haver-se anomenat perfectament Tonight, però llavors potser ja no estaria aquí segut. Què significa Summer Cat? Bé, és una expressió sueca que prové de la gent que se'n va de vacances i compra un gat. Només per l'estiu. Quan tornen a la ciutat l'abandonen. És un plaer d'estiu i així se sent el protagonista quan la Lili es puja avió. Llavors, la cançó no té res a veure amb l'estiu. El capra, diem el divertiment, tal com s'escriu a l'anunci. Bé, S'ha marcat, és en realitat una cançó molt trista que descriu el dolor de pedra a la persona que vols. Molta gent m'ha dit que, per culpa d'aquesta cançó, han estat deprimits molt de temps. Crida... Sigui elí o sigui tista? la cançó ha estat un autèntic boom a Espanya. Bé, que hem passat de tenir mil visites diàries a la web a tenir més de 7.000. Què li sembla la idea que es converteixi en el hit de l'estiu? M'agrada perquè darrere nostre hi ha un repertori de 4 CDs i 45 hits per triar. No som la típica banda que triomfa amb la cançó i després desapareix. L'anunci ha estat una gran ajuda per donar-nos a conèixer. Doneu suport a la filosofia del Up que vol dir depèn de tu, a l'hora que, el, que els fans puguin perdó, que els fans pugin a la vostra música? Es pot veure així? Bé, la nostra font d'ingressos més important són els shows però agrada la idea de pensar que 2 milions de persones s'han descarregat les nostres cançons gratuïtes. Crec que si donem la nostra música gratis tindrem més difusió i com més gent. Més caldrà que pagaran alguna cosa, perquè al web hi ha possibilitat de fer alguna donació per la música. Baila Vision va començar el 2004. Què era la seva vida abans? Des del disse hem intentat guanyarme vida. Des dels 17 anys m'he intentat guanyar-me la vida amb música, però com que no era fàcil netejar o treballava de qualsevol cosa per substituir. Què va ser del seu somni trucat de ser si jugador professional de futbol? Jo, fins al 16, tenia una carrera brillant com a futbolista. He llegit que una mala lesió el va portar de la cua. va aparttar de la competició. No ha llegit això. Tant de bo fos així, però la veritat va ser una altra. Expliqui'ns-ho. La cultura de futbol és molt bona per una banda, però homofòbica i racista per una altra. Van aconseguir que no continués jugant. Per això es vesteix de dona en els seus concerts? Així que bé. Em, vist, em vesteixo així perquè la roba de dona em senti bé. No creu? Suposo. Sempre va tenir el cap que es vestiria de dona en els seus shows? Tots els de la banda van pactar que faríem el que ens vingués d'agú sense importar el que dirien. Volen, volen ser una banda política i només de rock. Què pretenen els seus fans amb les seves cançons? Bé, nosaltres som una banda postmoderna amb el que les nostres lletres no diuen el que cal fer, sinó que, a través de les nostres cançons i espectacle els fem sentir perquè ells després puguin pensar. Sí. és Lili? apareixen totes les seves cançons La veritat és que és una persona que existeix però l'avui mantenim secret Per què? És més excitant que la gent busqui el seu propi significat Són cançons autobiogràfiques? També és un secret Massa secrets Podria dir-li que Sami i Tim són els meus nobots i li dic que el primer que faré quan torni a Suècia és visitar-los els trobo molt a faltar, ja que no els he vist des de fa temps. Ha estat molt ocupat? Diguem que aquest mes ha estat el més dur de la meva vida. Penso pagar els telèfons després d'aquesta entrevista. No el mostraré massa. Com va ser el rodatge de l'anunci a Formentera? Oh, quin lloc més meravellós. Encara que confesso que vaig haver d'utilitzar protecció total per al sol. Només treballàvem una mitjana a tres hores al dia, mentre que els actors i models treballaven 12 hores i Billy Division va guanyar un partit de futbol contra la resta de l'equip Pensa en la possibilitat de començar una carrera en solitari? Bé, jo estic gravant un àlbum com a solista però només és un complement de la meva carrera musical Són tants a la banda i vivim tan separats que, de vegades és difícil trobar un dia per tocar Per això necessito un projecte més flexible Love Wheel Party The Bills. Records és la seva discogràfica. Per què decideix obrir el seu propi segell per gravar i promocionar les seves cançons? Al principi gravava i les enviava a les discogràfiques, però totes deien que volien escoltar més material o que no estaven interessats. Així que vaig decidir treure el meu, el meu propi segell per fer el que volgués. Quin és el seu somni? Bé, el meu somni és que Billy the Visions continuï i que tots siguem... Seguim junts fent el que hem estat fent fins ara. Una persona... una persona poc ambiciosa. No creu que sigui ambiciós? Podria ser-ho més. No creu que sigui ambiciós voler tocar amb la millor banda del món? Suposo que així, sí. I el meu segon somni és que el meu compratigota Ibrahimovic Ibra vingui a jugar a Fese Barcelona. Estem parlant d'una entrevista que li va fer la Vanguardia, el diari La Vanguardia, el cantant, el el cap d'avantèr de la banda Billy De Visions. Aquesta entrevista es va fer el 2009, el 9 de l'11 del 2009. Com podeu veure, el somni del del cap d'avantèr de la banda s'ha complert i Ibrahimović ha vingut a jugar al Barça i ha marxat. Mm. I bé, nosaltres no us, volem, us, volem, us volem posar la cançó que, sem, que hem estat parlant durant tota aquesta estona. Una cançó, maquíssima, la primera cançó que m'han dit abans de l'Estrella Damm, és S'ha marcat, de Billy de Visions. S'ha marcat. I kissed you goodbye at the airport you so close to me i said so here we are now and i can stop from crying lily and you said hey hey oh you know this is the way to go you will forget about me when i'm on that plane forget about me when i'm on that plane tonight tonight tonight tonight i want to be with you tonight tonight tonight tonight tonight i want to be with you tonight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 per les 8 i ja aportem ben bé 40 minuts de programa passen molt de pressa els bons moments tu. i nosaltres us hem parlat molt de la cançó S'ha marcat però segurament que molta gent no ha entès el que deia el significat el significat de la cançó nosaltres no es volem fer pesat amb aquesta cançó però creiem que és important quan es parla d'aquesta cançó que se sàpiga més o menys de lo que va perquè si alguna cosa una vegada una pregunta ai, aquella cançó, Sant Marquer, no sé què, no sé deu dir? Doncs vosaltres, els, les persones que ens esteu escoltant diguin, va d'això Perquè recordem que com ha dit molt bé el, el creador d'aquesta cançó del grup el del Billy the de Visions eh, la cançó de Billy the Visions no és una cançó del Carpe Diem com, com han dit ells no és una cançó, una gran cançó Uh, del gran viure, del, del disfrutar de la vida, si no és una cançó trista una cançó en què la, en què una, do, una senyora o una dona troba a faltar persones que ha conegut a l'estiu un videoclip que no es presa el mateix es presa més o menys el mateix però no del tot més optimista, més optimista podríem dir, per això us deixem ara amb la lletra de Summercut Et vaig besar amb una déu a l'aeroport Celebrar que tan a prop de mi Et vaig dir Així que aquí estem I ara no puc deixar de plorar Lili li, li. I et vaig dir Hey, hey, ho et, Que sabem Que aquest és el camí a seguir Tu, t'oblides de mi Quan estiguis en aquest avió Oblida't de mi Quan estiguis en aquest avió Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit, vull estar amb tu aquesta nit, aquesta nit, vull estar amb tu aquesta nit. L'avió es, es va enlairar i el meu amor va ser amb ell. El fred ben em castiga durament amb les dues galtes i l'home al meu costat em diu, tot estarà bé. Jo vaig dir, res estarà bé, però gràcies de totes maneres. I llavors, i llavors, vaig veure la seva cara a la finestra de l'avió. Em vaig acomiadar amb les seves amants i li cridava. Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit, vull estar amb tu aquesta nit. Jo, portava una samarreta desgastada i el meu barret abandonat com un gat d'estiu i com si jo era un cor trencat. Em vaig adonar que tens les claus de, de l'acte encara. Així, que vaig trencar el meu vellcotxe. Em vaig quedar dormit al seient del, pa del passatger. He soniat sobre l'estiu de sexe amb tu i va dir a la meva udi, va dir a la meva vida. Aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit vull estar amb tu aquesta nit. per què no pots sortir en un lloc demà? I per sobre els núvols ella va dir el seu acte. No puc creure com un home innocent pot ser és per això que et vull tant I per això no puc estar amb tu. Aquesta, aquesta nit, aquesta, aquesta nit, nit. vuull estar amb tu aquesta nit I. He is sister, the train. Una també de les cançons de l'estiu. Una cançó de l'estiu que també va triomfar a l'estiu passat conjuntament amb l'anunci d'Estrella d'Am, perquè com hem dit, cada any Estrella d'Am ha tret un anunci. Avui dedicarem estem dedicant el programa a les cançons d'estiu. Recordeu que podeu trucar al 93 837 17 53. També ens podeu comunicar-vos a partir del facebook.com barra Radio Ens podeu deixar el vostre comentari Si voleu que, que recordem alguna cançó, ja ho sabeu Nosaltres ara us deixem amb aquesta cançó de Train He, Sou Sister Una cançó que tothom li recorda l'estiu de l'any passat Who's <t 'a> tú sabes liderar la venta del fractal son, lo único con gran proyección internacional y que sale por primera vez. Y estoy orgulloso de liderar la venta del restaurant. That tonight's gonna be Move it, move Just take it oh Let's paint the town Paint the town shut it down Shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it Here we come, here we go ta jo sense dir res. Observo la flama ardent conèixer I ara de les segones, sabem que estem arribant al final del programa, que portem ja 53 minuts. Us parlarem de l'anunci d'Estrideram també de l'any passat, l'any 2010. Que anava sota l'eslogan, a vegades, el que busques és tan a prop que costa de veure. compartir bons moments amb els amics, viure les festes de l'estiu, gaudir de la gastronomia, respirar la història de llocs únics a prop del mar. Moltes vegades, les coses més, més properes són les que fan més feliços. Això és el que ens explica el videoclip del grup The Trails, els anunci de l'estrella d'A. Ja sigui amb, fosc, amb focs artificials, fogueres, festes a la platja o cavalls... La Nuit Màgica de Sant Joan. És per a molts la, la, incogni, la incònia, incògnita perdó, que marca l'inici de l'estiu. I amb ell tornen els dies de platja, les festes a l'aire lliure i les postes de sol, les terrasses al carrer i, en definitiva, tots aquells bons moments per gaudir amb una estella ben fresca. De tu, les agulles senyalen al final, i el que en diríem el videoclip del, de la cançó i la cançó va de que hi han dos protagonistes al videoclip d'Apple Jack. Aquests es coneixen durant la Rebella en un poblet de la costa mediterrània, cada que és, i viatgen a un baler fins a les Illes Balears, on viuen les tradicionals cavalgades de festes de Sant Joan a Menorca. Els austrians, Julie, Matt, Elenon, Keitir i Robert, es van decidir a escriure i a tocar les seves cançons amb un únic objectiu de compartir bons moments i divertir-se. Així, aquests cinc amics d'Institut van començar a tocar uns petits locals i gravar amb unes discogràfiques independents. Defi defineixen la seva música com una barreja de pop psic psicodèlic, índice rock i folk guitar guitarrer, sempre carregada de bones vibracions. el temps de Després dels dos discos produïts de forma independent al 2005 de Triangles va llançar al mercat l'àlbum Magic Johnson amb la discogràfica Half a Cow Records Un dels singles d'aquest disc era Applejack, que es va convertir en un petit fenomen local enlluernats pels paisatges, la gastronomia les festes populars de la Mediterrània Els components del grup astrolià de Triangles comenten que això no ho tenim a Austràlia Malgrat això, se senten molt identificats amb la història. El que havíem viscut durant la gravació del videoclip comparteix la mateixa essència que la nostra cançó. passar-ho bém a les coses senzilles i compartir aquests bons moments amb aquells que vols. Comen comenten ha escrit estret de la web d'Estrella la productora principal dels anuncis d'Estrella Damm Toc de gel cançó de l'estiu de l'any passat amb el Jack del grup de Triangles Sometimes the strongest and was wonderful things of those we cannot see So sing Tornem a seguir Tornem a seguir aquí... Sí, em sento, sí. No sabíem si en sentíem. Sí, no, no, sí, sí, sí, sí. no, no. Uh, tornem a ser aquí ara i parlarem de l'anunci... De la, del nou anunci d'aquest any. Uh, un anunci que acaba de sortir fa tres dies i que ja ha resat ja ha resat per, tot, uh, per tota la xarxa d'internet. Abans voldria afegir que Primer, nosaltres no pretendem fer propaganda de Estrelladam, només estem, no per si us ho, ho havia pensat. Nosaltres l'únic que volem fer és d'una cançó com es pot originar un moviment, un moviment tan gros d'una sola cançó i un videoclip. Nosaltres només volem transmetre als oients els nostres comentaris i com es, va, i com es creen aquests anuncis que arriben a ser top tens, que arriben a ser els més venuts, els més escoltats durant l'estiu. Nosaltres l'únic que hem volgut fer amb aquest programa ha estat ajuntar-los. I abans d'acabar el programa us deixarem amb una exclusiva del, del programa Entre Nosaltres. Una exclusiva en què parlarem del nou anunci de l'estiu. En què un francès i un suís pre, es, estan pre, predestinats a trobar-se amb l'anunci de l'estrella d'am. So Aquests es diuen Germán Doné, però no són família, ni tan sols al mateix país. Es van trobar el 1999 i van formar el grup, que posa banda sonora a l'espot dirigit per Isabel Cuixet, Aquest any, la Damm no s'ha tancat gaire el cap a l'hora d'escollir la banda sonora del seu esport flositari. O, oh, si més no ha preferit recórrer un tema que, quan comença a sonar, resulta familiar a la bona part dels espectadors. Mentre els dos anuncis anteriors van servir per descobrir els seus bitlla de Vision i ressuscitar els, di els dissols de Triangles, la història d'Isabel Cuixet. Té com a film musical una de les cançons que va portar fama internacional en els seus autors. Hermann Dún va néixer a París en 1999, però no va, fer fins el, no va ser fins al 2006 que el grup va saltar l'escena internacional. En un inici, el conjunt estava compost per dos germans francesos de mare sueca, David Iver i André Hermann Dan, i un amic suís que, curiosit, curiositats de la vida, té o utilitza el mateix conom que els germans. Al el 2006, però, André va abandonar el grup i actualment el conformen els altres dos. El tema I wish that I could see you soon, espero veure't aviat, encapçala l'àlbum Gian, que el 2006 va dur al conjunt a fer un tour mundial i els va donar un cert reconeixement en l'escena full rock. La lletra no desvella cap secret, però no s'entrevegui en el títol i previsiblement, previsiblement, ens acosta la malenconia d'un jove que espera ansiós el dia en què retrobarà amb el seu amor. públic a l'anunci d'aquest any no estan sent tan bones com les recollides de les dues entregues antigue... anteriors. El desenvolupament dels espectadors se centra especialment en el centenari acull la història. Gran part de la crítica opina que el Bulli no és un restaurant on precisament els clients hi, hi vegin cervesa i consideren que, la... que les pot semblar un homenatge o un acte promocional a l'última temporada de Laboratori d'Adrià al la, local al restaurant. La recurrència una vegada més i el tòpic dels joves guapos, la poca naturalitat en què s'expressen els paisatges de la Costa Baga i l'escat recorregut de les vacances d'estiu són els motius que, pro, que porten els, els internautes a opinar en aquell any on els fluxes on més flux ah, perdó els meus fluixets dels tres La història i l'escenari Estrella d'Am va tocar la glòria publicitària al maig 2009 amb, amb el llançament del seu primer spot de la saga mediterràniament en formatera de taló de fons. El 2009 la barca de l'A Dam atracava el port de la ciutadella i ens fou i ens feia riure, ens feia viure, perdó, la rebella Sant Joan a Menorca, amanit amb el naixement d'un amor d'estiu entre dos joves amb les hormones alterades. Aquest any, però, la història es, es, la història es, es trasllada a la ciutat de Fran Adrià i la Costa Brava pren el relleu de les Illes Balears. A diferència de les altres anys, el protagonista arriba amb un tren fictici que el deixa a les portes del bull, i els mesos d'estiu es presenten com una oportunitat laboral, L'estereotip del jove que agugadeix a les vacances dona pas a un aprenent de cuina que rep les lliçons d'un mestre de luxe. Però el leitmotiv de la història amorosa de Rafons i l'eufòria estivenca es mantenen. I com no podria ser d'altra manera, el coprotagonisme és el paisatge mediterrani, un reclam turístic que es presenta com a escenari ideal per gaudir d'una bona cervesa ben fresca. El Moquito des de fa tres anys, l'empresa Cervesa dona la campanada amb el llançament d'un esport televisiu al final de maig, que s'entén com el seu particular inici d'estiu. Els usuaris de la xarxa es van convertir ahir en els espectadors privilegiats que han pogut gaudir de l'anunci abans que es faci al alçada de televisió el proper dilluns. Amb partidaris i detractors, el que és innegable és la immensa expectativa que aquest engin publicitari genera. És el que en parlat molt abans. El clip va ser penjat ahir al migdia al canal de YouTube d'Estrella Ram i en poc de més de 24 hores ja registra més de 155.000 visualitzacions. El relat amorós, l'escenari on se i la cançó són els tres ingredients màgics que han convertit un anunci de cervesa en un dels atractius televisius més esperats de l'estiu i la realitat I ara us deixem amb l'anunci esperat. amb l'anunci que acabem, que acabem de comentar, és el d'aquest any encara no ha sortit, no sortirà fins al dilluns i on ja presenta més de 155.000 visualitzacions en només 24 hores. Un èxit? Suposo que sí. go away but i think about you every day in the morning and in the afternoon i wish that i could see you soon and when i held you i felt so fine it was like the was nothing left on my mind it was like rockaway beach in the month of june i wish that I could see you soon I had no plans to meet you, baby I had a million thanks to do, baby But you hit my heart with a harpoon I wish that I could see you soon The angels go How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better Do you really think she will wait for you? Well, I have no way to say And there's nothing I can do Well, I have no to say, say there there's nothing, nothing I can do, do. Across the sea, I wonder if You're gonna wait for me Or if you're gonna find A new boy to spoon I wish that I could see you soon And if you wait a little My pretty friend until I Come back to hold your hand We'll be like bugs when they break Through a cocoon, you know I wish that I could see you soon It'd been a while Since I felt like this And now I found someone I really miss I Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels. How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? And I'm like, there's no way to say and there's nothing I can do. Well, there is no way to say and there's <laughs> nothing, nothing I can do. Girl. Well it's the sooner the better do you really think she will wait for you And I'm like there's no way to say and there's nothing I can do Well there is no, no way to say, say and there's there nothing, nothing I, I can do, do. Well, there is no, no way to say and there's nothing, nothing I can do, do. No, no way to say and there's nothing I can do amb aquesta exclusiva ens despedim avui aquí, avui hem sigut dos veterans que ens han sortit prou bé, no? Sí, jo crec que sí, hem repassat tots els temes, hem repassat els tres últims èxits de, de l'estiu volem recalcar que no volem, no volem fer propaganda de estrella de dam l'únic que volíem és que els oients es donessin compte de com un petit anunci o com un petit spot amb un videoclip i amb una cançó pot arribar a ser els èxits d'un estiu només volíem recalcar això um, hem escoltat ara l'última cançó l'exclusiva que hem donat del, de l'anunciar Estrella d'aquest any ara arribat al final del programa volem recordar també que el divendres que ve no hi haurà programa bé, hi haurà programa, sí, hi haurà un programa un miqueta diferent exclusiu, exclusiu eh? especial i el farem des de l'embalat Sí, el farem des de l'embalat, perquè com hem dit es fa el concert dels, dels 30 anys de l'escola de música municipal de Serent seren? uh, és a partir de les 8 del vespre podeu anar-ho veure en directe des de l'embalat nosaltres farem un programa des d'allà de on què retransmetrem tot el que passa també recordarem alguns moments de l'escola de música que ha passat i res més entre actuacions del, del, de tots els alumnes de l'escola i de moltes i moltes sorpreses podreu viure un programa molt entretingut, això els ho assegurem, i plens, plens de records. Doncs jo diria que ja ho has dit tot, no? no. O tenim que recalcar alguna més. Tenim de recalcar una cosa. Vinga. El diumenge que ve, a plec de cornet... Uh, de Sardanes. De Sardanes, és el 5 de, 5 de juny. Ara em renyerà el Joan Tomàs, perquè sé que ens està escoltant, però dir-li que tenim el programa a l'altra banda i que no l'hem no, no no pogut agafar. agafar i no tenim la prou informació però, si ens vols trucar. Però podem dir això que que el, que el diumenge que ve és la plec de cornet en què tothom hi pot anar-hi a passar unes a ballar sardanes, a ballar sardanes a fer cultura, i un també si podem, també tirem una exclusiva encara no s'ha tirat si podem també el retransmetrem en directe res tot, més tot, i això, tot això en té a l'amo l'antena eh? o sigui que si l'antena vol, ho farem i si l'antena no vol, no malauradament ho farem. no ho farem doncs res més, acabem aquí el programa d'avui un programa dedicat a les cançons de l'estiu l'entre nosaltres fins i vendres que ve en directe des de l'embalat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 Salent, la municipal, la principal. Radio Salent, 107.6 FM.